queridos aintes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia no 104.6 da FM eh, estamos aquí como todos os sábados para mm, intentar que dúas oriñas de radio se poidan emitir en galego gracias ao noso técnico eh, José Antonio Castillo que estamos de Noraboa posto que está xa completamente recuperado alegramonos moitísimo e o meu, e o meu carón como sempre Armando Fernández, moi boas tardes Armando moi boas tardes Xolio eh, como non Castillo tamén que nos alegramos moito de que te hayas recuperado tan pronto eh, que isto non volva a repetirse así que señoras e señores tamén vostedes que todos estean ben e eh, que nos podan seguir escoitando e eh, que nestas ondas de sempre en Galicia de Radio Cornellano 104.6 da ECN así que benvidos benvidos eh, moitísimas gracias por estar de estar aí mandarlle un saúdo moi cordial a todos nos os ointes especialmente a eses de, de fora de Galicia e eh, fora de, do Estado Español que sí, temos sí. mm, ointes e seguidores en, en Galicia ointes e seguidores en Suiza ointes e seguidores en Brasil moitísimas gracias por estar ahí e un aperta grandísima vamos a continuar co programa intentando como a sempre mm, darlle un, un bocadiño de De salsa, ¿no? Sí con, con algo de música, ¿no? Sí Vamos a la A salsa Vamos a la Veña Un poquillo de música, Castillo Arriba hey, hey. Esta noche de lunilla Esta noche de lunares Esta noche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 Vale, vale, xa temos ao outro lado do fío telefónico A nosa primeira comunicación Como sempre, como a cada fin de semana Temos ao ah, sí, noso correspondente na Costa da Morte Ali, sempre, sempre como un clavo, sempre está aí Óscar, sí. moi boa tarde tarde, hoxe tamén desde aquí, desde Fisterra da zona de Mar de Fora, con sí. un día espléndido soplando o vento do norte fresquiño, pero, bueno, o tempo típico aquí en febreiro sí. eh, de maes sin chuvia que se pode aproveitar bastante ben, ben o, o, tempo de tamén, eh, bueno, o tempo de antroídeo tamén, bueno, o tempo de gastronomía típica por aquí tamén na zona e eh, e eh, bueno, disfrutando un poquinho do fin de semana por aquí, por, por Fisterra Pois pues alegro-me moitísimo, moi ben, benvido Como estáes vos, todo ah, ben? Hay... Todo ben de momento Si, sí, o noso técnico que temos temolo xa recuperado que, que eh. tivo hoxe un pequeno percance por culpa do Covid, pero floxiño, non? E eh, ademais agora completamente recuperado toda a familia, porque a familia toda tivo que ter coidadiño pero bueno, moi ben, moi ben Eu non o culpable, da última vez <risas> <risas> que, que era difícil y transmitirlo por las, por las ondas pero bueno, bueno, que él igual eh, no no, bien, una panorámica de investigación o... o vaya que todo esto poidámoslo contar así, que ven flosiño que no somos capaces de, de pasarlo mal eh, eh, o, vaya, o vaya que esto continúe así, eh, que vaya debeciendo porque parece ser que comenzase a debecer Sí, bueno, si temos é unha etapa moi bonito, bueno, moitos disfrutar na rúa, sí, Claro que si, Bueno, pois sí, claro se sí. bueno, pues, eh, vos parece comezamos eh cunha noticia no Concello de Cabana de Bregantiño, que está situado xa que se unha asociación pioneira na, na atención ás persoas con diversidade eh, funcional, mm. eh, bueno, que afronta xa o seu 30 aniversario coa ampliación da da aquí a súa sede de en Antón, pues un todo un exemplo de, de empregabilidade de, de moita xente uh -huh. eh, con diversidade funcional peleando polos seus dereitos sempre loitando tamén por mellorar a arquitectura dos, dos edificios públicos que xa é o, primer, o primeiro recuerdo que teño eu de íntegro eu non son tan bellos inda que vou íntegro para arriba como é todo, non? 40, 41 anos pois hai 30 ah, vou, anos vou Sí, sí, sí. eh, eh, hai 30 anos precisamente no instituto de Ponteceso hmm. estudiaba eu daquela, bueno, no primeiro de, de bacharelato e eh, recordo como Adolfo eh, o, o presidente da, da, da, de íntegro, que ainda sigue sendo Eh, fixera como unha especie de, de movilización pois, para que o alumnado pudera acceder ao centro porque claro, uh -huh. as barreiras arquitectónicas que, que había hai 30 anos que ainda sigaban dois en moitos sitios imaginados hai 30 anos uh -huh. pois, eh, fixo toda unha campaña eh, por toda a zona para que os edificios públicos os, os institutos os colegios estiveran completamente accesibles quedan creo que moi poucos que uh -huh. non o son sí, eh, sí, sí. e aí sempre estuvo, con protestas moi originales, na uh -huh. maioría dos casos pedindo prazas de aparcamento para persoas tamén con diversidade uh -huh. funcional eh, peleando, repito eh, polo emprego para este colectivo montando pois pues, eh, a recolhida de cartón na, na zona pioneira uh -huh. vale. recolhendo cartón por de todos lados o sea que aquí hai un traballo inmenso durante 30 anos Adolfo, que contaba a súa experiencia tamén nos institutos de como quedara parapléxico, eh, pois nun accidente nunha praia, precisamente, Vaya. contando. Eu xa, xa sei que vos son a mar adentro. Mar adentro, exato, sí, sí, sí, sí. Pois mar adentro, que, bueno, fala da historia conhecidísima, non? Sí. De, de Ramón San Pedro, pois sí. neste caso, outra persona... Eh, que tamén, bueno, neste caso, pues, non perderá tanta movilidade a Adolfo, pero, pero sí, con toda a súa historia, non? Entón, uh -huh. foi moi importante, pero lexos de, de rendirse, seguiu loitando e está ajudando moitísima xente en toda, en toda a comarca, en toda vale, a zona. E, e, e, bueno, eu creo que é unha asociación que a xente que estamos eh, vivindo aquí Estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho, un trabajo muy efectivo, de dignificación, nada de pena, sino de, de leotar por derechos y de, conseguir, y de conseguir muchas cosas. Eh, conse que que conseguir dar... que eso se faga medianamente normal, non? porque Si, sí, sí, sí, efectivamente, que a xente poda ter o seu traballo, que teñen os seus direitos eso, para acceder a calquer espacio público, eu acórdome de unha das iniciativas que foi poñer aos, mm. aos alcaldes dos concellos en cadeiras de rodas eh, para que experimentasen sí. nas súas propias carnes durante toda unha mañá, o que significaba ir en unha cada de rodas durante todo o día, non pola ruas dos seus sí sí, sí, sí, sí, sí, este tipo de iniciativas que estaban, tiraron por suposto, pois pues, un gran impacto no, no seu momento e cual creo que que é merecedor pois pues, eh, Tanto tempo, tanta, tanta actividade feita polo pues, polo menos estas primeiras líneas e aquí tamén no noso programa Fan Fantástica tra labor sí, sí, Mu ben moi bueno, poisis pues ahora si vos parececen pasar no concello de C están peleando muitísimo por ter por primeira vez o seu plan xeral de ordenación municipal fixado, se vos, vos digo que hai aínda concellos na Costa da Morte que non teñen un plan xeral que ordene o seu territorio o sea, que, que permita, pois, de alguma maneira marcar unha normativa adecuada aos, aos, aos, ao ano que non estamos non? Mm. Eh, pois, eh, o respecto de alturas o respecto de edificacións pois, diré de vos, eso non é posible bueno, pois Na Gosta da Morte ainda hai concellos, como é o caso de Dumbria, que non teñen normas subsidiarias, que siguen traballando con normas que lles puxo, uns mínimos, digamos, que llesta, que establece desde a xunta un borrador ou comodindo público para aqueles que non mm -hmm. foron capaces en toda a democracia de aprobar ningún solo plan xeral de ordenación municipal, pois pues, teñen que estar utilizando. Mirade, vou vos peñendo un exemplo. Porque é necesario que os concellos teñan o seu plan xeraldo de ordenación municipal, porque se fan as normativas desde os propios concellos, desde as propias de, de localizacións, claro. comprendendo mellor que ninguén, uh -huh. pues, todo o patrimonio que hai, onde se atapan os xacimentos sí, arquitectónicos, uh -huh. onde están os ríos, non unha normativa que nos empañen en Santiago, que é, pues, é un comodindo público para todo. Bueno, pois pues, hai concellos, como Dombría, que destacan moitas cousas, pero que non teñen ni plan É un deles tamén é xe. Non, pero xe está tramitando nestes momentos, de feito, ah. pois, están ahora mesmo coa información pública de todo o proceso medioambiental, pues, pois aquelas, aquelas fincas que se atapan ao lado dos ríos, como lles vai afectar, uh -huh. aquelas zonas eh, que están cerca de humedais, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pois para que vexades, que ainda seguimos aprobando plan xerais cando hai outros conselhos, tamén hai que decir que xa teñen aprobados dous, hasta dous nestes anos de, claro. de democracia vocal, bueno, pues pois, eh, eh, para que vexadas un pouquiño, pouquinho pois, eh, tamén desde o punto de vista do, do urbanismo, o importante eu supoño que, bueno, nos conselhos de, de Cataluña xa non quedarán moitos eh, sin plan xeral pois é claro tamén, é eh, claro hai algo por aí que, mm. que se buscolou Sí. Sí. No, a verdade verdad é es que é un avance importantísimo e ademais o, o que estabas dicindo hai momento n, n, preciso e necesario, posto que que n, hasta para a propia urbanización claro. convén que que se si, por aquí vai ir a, o, o correiro, por aquí vai ir a calle, sí, por aquí é mellor, é dicir, to, todo adevais que está máis perto de todo iso precisamente o concello, o a xunta ou claro. sí, a deputación, sí, sí. exactamente. Sería no, no. todo o poder todo poder normativa, aos consellos para elaborar os seus propios plans uh -huh. pero bueno, hai algúns que, que non que na diña de nada. Bueno, outra iniciativa interesante, Dime. ben interesante que leva funcionando Dime. xa varios varios anos por aquí bueno, para polo tema da pandemia pero ora recuperase a Universidade Senior na Costa da Morte, uh -huh. para maiores de 50 anos é con tres meses de clase porque lle chamamos Universidade pois pues, porque veñen profesores universitarios aquí a impartir, pois pues, Por exemplo, e, e clases de patrimonio social, medio ambiente, sostenibilidade, saúde e benestar, e vai haber sesións que son teóricas, obviamente, pero tamén prácticas, que son as salidas, e van a ser dúas salidas por semana. O sea, é xente que recibe as súas clases no Concello de TAS, calcara persona, desde aí pois, pois, iránse a visitar, pois, por exemplo, o eh, eu que sei, pois, o cabo de Fisterra estudiar uh -huh. un pouquinho uh -huh. incito eh, o papel do, do cabo de Fisterra o d'Albes uh -huh. de Dombate, o, bueno, o castelo de Borneiro o castelo de Vimeanzo por exemplo no? a, uh -huh. sí, sí, sí, sí. a presa o um embalse en baiñas eu que sei, casi 50 mil cousas que, que se nos poden ocorrer Bueno, pois, está dirigido a maiores de 50 anos eh, entre dentro dos plans de envejecimiento activo que eu sempre digo Os meus alumnos que estes que me dien bueno, profe, eu non quero estudiar máis e dixen, eu mira, meu fillinho por ben ou para mal, eu quero que para ben vai te mentalizando que vas a ter que estudiar toda a vida, incluso hai quem de maior pois pues, se encontra nesto en de estudiar pues, una, un filón, ¿no? como, como aquí na Universidade de Senio, uh -huh. ofrecendo pues, este papel de embellezamento ativo, que sempre digo que ativo, no, é vivir, vivir, es, hacer cousas, é eh, sí. punto, é ser normal e funcionar. O que ten inquietudes, supoño, que esterá hasta o último día do seu alento, como dices dicía sí, meu avô por aquí bueno, claro que sí, claro sí. que sí Aprende. estás morrendo e estar aprendendo sí. claro, efectivamente eh, máis cousinhas interesantes, sí. eh, por exemplo pues, eh, sabedes que os concellos tamén supoño que hai en, en Cataluña, teñen un servicio que é o, o, o centro de información a muller mm, bueno, pues, sí. eh, o CIN o chamado CIN, o eh, SAS pues, atenderon no 2021 uh -huh. e unhos mandaron o doble de consultas que o ano anterior, e isto ten uh -huh. Un, unha perspectiva positiva e é que por fin as mulleres na costa da morte empazan a utilizar estes servicios sin medo empazan a utilizar estes servicios porque o ben útil. Eu non creo que en, en SAS haxa máis casos eh, por exemplo de violencia de xénero que o ano anterior. Seguramente o que hai é máis sensibilidade no uso deste servicio onde se ofrece apoio psicológico ás mulleres onde se ofrece unha posibilidad que as mulleres que nestes momentos pois pues, polas circunstancias vitais, non poden salir adiante nais solteiras que se ven fora, que deciden emprender unha nova vida sin ter que, que pois, moitas veces, sin ningún recurso económico. Están aí este, este servicio, pero que, pois, é sendo do máis importante, quizás, no ámbito social tamén aquí na, na Costa da Morte. E, bueno, en parece que se vai afianzando e é un servicio ben necesario. Hombre, muy y bien. tanto que Ay, sí. Perfecto, perfecto sí, una sí, cosa sí. importante, claro que sí, muy muy muy necesario precisamente para para las mujeres también. Sí, sí, efectivamente. Bueno, eh después en este ámbito cultural tenemos aquí un, un, un escritor en en Ponteceso, Miguel Mate que no sé si os conoceréis, presentaba ante en, en Novaro Cornecho, en, en Malpica Sisley, no es un caltrave, para bueno, un escritor Que vale a pena leer porque si vos gusta un poco la literatura de altura en, en, en Galicia pero con un fuerte arraigo a, a, en este caso a, a costa de la muerte podemos eh, leer a, a miguel mato y demás es muy un, un hombre con mucha con muita capacidad literaria pero sin ser diríamos por aquí ungógo no sino que uh -huh. llega a todo el mundo y es capaz de De transmitir moi ben todas as súas obras calquera persona pues, que teña gosto pola leitura pode, pode lerlo eh, sin ningún tipo de, de problema. Por outra parte comentarvos tamén interesante iniciativa da Senda Nova da Asociación Senda Nova que celebra o Día das, dos Humidais cunha saída polo esteiro do Anjón sabedes que aquí hai unha zona de De paso de aves de migratorias. Sí. Entonces, eh, estamos nun etapa moi interesante para ver pues, aves que se van a, a outras latitudes. Eso é Luís Andrabuñal, eh, que é un experto en ornitoloxía, Pu pues, estará eh, tratando de guía fixo antes e hoxe a tarde agora por a tarde están tendo estas, estas esta actividades e finalizo, se vos parece con claro. noticia interesante en Bayo ten eh, nova plaza e o nome será para Jorge Mira o físico vai ser conhecido arse conhecido tamén polo porque sale moito na televisión e divulga moito a física e está en programas culturais da, da televisión de Galicia É con esto xa ah, teño máis perguntas. Bueno, bien, un, un, un resumen do, do moito que se produce sí. precisamente en que pasan a costa a Punto Gal, ¿no? sí, sí, que é sí, moi importante que todos os nosos e seguidores saiban que, que tendes un Una página extraordinaria de información que podes complementar poden complementar meténdose en ela. aproveitamos uh, agradecerche precisamente ese resumen que nos faz semanal eh, que sempre nos uh, axuda a comprender un pouquinho máis o ben que estades mm, traballando para que a información chegue a todos os Luganes. Sí que... señor, construindo, construindo medios en galego, medios e eh, libres medios eh, de talúha maneira pues, un pouco distintos pernas, sí, sobre sí. tododois pues, eh, coexionando a costa da norte tanto a zona de Bergganntiños como o sur da costa con, con información é eh, bueno, cada vez máisto que interesante. Agreérte moiitísimo sí, de verdade sí, que a vostra vos, E bueno, que a, a, a noiteña xa enviamos todo o, o conxunto para que poidamos des, despois mándame, compartido E mándame que mañán pola mañán ás doce da mañán puntualmente este programa volverás a nas ondas da Costa da Morte grupo e temos que telo todo preparado Moi ben, moi ben, vale, ben Muitísimas pues grazas, Óscar Que seguís si unha boa bien. fin de semana Óscar, moitas gracias por axudarnos a levar este programa adiante Veña Hasta luego. Venga, vamos a despedir a Oscar con otro bogadeño de música. Eh, de seguida, eh, voltaremos a Galicia post... No, no sé si estará en Galicia no, pero bueno, vamos intentaremos. A vamos a hablar. Vamos a continuar vamos con... Vamos a hablar con Galego. Venga. paga tributos que a condenan Historia pensa que abriga e justifica cada ferida Aribubo que no rodea Paga tributos que acuan Historia pensa que abriga mas justifica cada ferida.